Buonasera e buon ascolto da Onda Rossa. Eccoci di nuovo con uh, l'appuntamento sull'economia. E eh, questa volta, eh, come le altre volte, si parla di attualità, ma non più di mh, non di clima, ma eh, della grave situazione del lavoro in, in Italia. La parola ad Alberto. Bene, allora, stasera volevo fare un po' il punto. sulla questione occupazione perché parlare di lavoro è già ambizioso no? stiamo parlando di occupazione e disoccupazione perché cominciano a esserci alcuni segnali nella letteratura in internazionale eh, di cui è bene tenere conto nel senso che ovviamente non sono i segnali precisi non sono previsioni eh, come dire, sicure al 100% Eh, però sono dei segnali di tendenza, potremmo dire, no? di cui dobbiamo tenere conto. In sostanza, eh, cominciano a esserci delle previsioni su eh, quanto tempo ci vorrà per tornare ai livelli occupazionali del 2007, cioè prima dell'inizio della crisi. Eh, vi ricordo che c'è una. un tempo fa, un paio di mesi fa, La CGL aveva accennato a una cifra, aveva detto 63 anni, no? Cioè, allora queste cifre proiettate così in avanti eh, hanno certe volte, non sono così garantite, diciamo, però eh, significa che se uno si mette a tavolino e fa due conti, vede quante persone sono state espulse dal sistema e continuano a essere espulse perché le cifre degli ultimi giorni sono piuttosto pesanti. E soprattutto non c'è la sensazione che la struttura eh, produttiva complessiva sia in grado di tornare ai livelli precedenti, nel senso che, eh, detto in altri termini, tutti stanno aspettando la ripresa cosiddetta, cioè che la macchina ricomincia a funzionare, la mega macchina ricomincia a funzionare, però nessuno sa... Eh, quando comincerà a funzionare cioè si continuano a dire queste frasi le, si vede la luce in fondo al tunnel no? cioè queste cose assolutamente mistiche la ripresa iniziata dice ripresa Saccomanni iniziata, eccetera eccetera, eh. eccetera e, però poi nessuno si mette al tavolino a fare due conti per sapere eh, che cosa potrebbe significare dove questa nuova occupazione potrebbe essere eh, localizzata e soprattutto quanto tempo ci vorrà per ritornare ai problemi del 2007 che non erano particolarmente soddisfacenti quindi significa che tutta una, anche parlando soltanto dei livelli occupazionali di quell'anno tralasciamo tutto il fatto che si è accumulata una massa di persone quindi tutti i precari, tutti quelli giovani che non, hanno più, non sono più alla ricerca del lavoro perché sanno che tanto non si trova e non è detto che vengano riassunti per primi Quindi c'è un grosso problema statistico, diciamo, per capire questo che cosa si può muovere e in che modo può avviarsi questa cosa. Viceversa, eh, ci sono alcune indicazioni, cioè in particolare c'è un articolo che ho trovato l'altro giorno, eh, in cui si parla, il titolo è terribile, si chiama La stagnazione secolare, no? Che vuol dire? Vuol dire che c'è un certo studioso piuttosto noto negli Stati Uniti il quale eh, comincia a dire che eh, non è così sicuro che il sistema nel lungo periodo, quindi basandosi su delle analisi nel passato e proiettandolo in avanti, sia in grado di ripartire sul serio cioè di riacquistare quei tassi di sviluppo della produzione e quindi dei consumi eccetera che hanno caratterizzato gli ultimi 50 anni precedenti alla crisi allora eh, quindi il discorso che viene fatto ritiene che l'occidente si trovi di fronte allo stesso destino del Giappone cioè che lo attendono anni di stagnazione stagnazione per il diciamo nel linguaggio del sistema dominante significa che non c'è una dinamica e anzi c'è un livello si arriva a un certo punto e ci si ferma lì. E questo punto può essere basso, questo non viene mai detto, cioè non può essere quello della crisi, del punto massimo della crisi. Oppure può essere un, un breve sussulto e poi il sistema non riesce a, a riprendersi. cioè C'è un problema di rianimazione sostanzialmente. Allora, eh, quindi questo tipo di... Com comincia a essere discusso. Questo personaggio è stato anche ministro del tesoro, insomma c'è avuto una serie di... cioè non è un personaggio di seconda battuta e quindi è un economista che quando dice delle cose insomma se le è studiate abbastanza bene e via dicendo. E poi l'analisi la, la, che viene fatta, non so fino a che punto condivisibile, comunque eh, lui dice che la storia economica recente può essere descritta come una sequenza ininterrotta di, di bolle speculative. E eh, durante, differenzialmente da altre fasi di crescita, durante le bolle le paghe dei lavoratori non hanno registrato quasi nessun aumento. anche la produzione industriale è rimasta indietro rispetto alle sue possibilità eccetera quindi i tempi della crescita sana, ha detto questo Summers, sono finiti da un pezzo questa è la frase chiave della, della questione e quindi poi, sì dimmi Mi, sentendo queste parole, mi veniva in mente che eh, c'è un mito che diciamo il, il potere politico ed economico anche gli economisti a favore del sistema eh, cercano di perpetuare, eh, che è quello di dire eh, sì è vero c'è stata una crisi finanziaria ma è un um, malfunzionamento temporaneo perché invece Eh, c'è un'economia sana che è quella dell'economia reale no? quella del, della produzione industriale cioè. eccetera eccetera eh, forse sì la finanza ha avuto un po' troppo potere e quindi ha creato questo squilibrio ma basterà insomma regolamentarla che poi non l'hanno regolamentata affatto in questi anni e ritorniamo mentre eh, invece si nega una realtà che molti economisti hanno denunciato come Queste bolle speculative, questa ipertrofia finanziaria sono proprio funzionali al mantenimento e all'espansione del sistema. Infatti la ricchezza si accumula verso l'alto e eh, si vengono depredate le, le classi subalterne. Sì, però attento, eh, tradizionalmente, cioè prima degli anni 90, questa accumulazione di ricchezza verso l'alto era fatta dalla struttura produttiva. Allora, in, questo, in, ultimi, in questi ultimi diciamo vent'anni, il discorso è che l'accumulazione in larghissima misura è stata fatta nella sfera finanziaria, magari da imprese multinazionali che eh, avevano dei liquidi abbastanza liquidi, oppure da banche internazionali che avevano abbastanza liquidi da giocare in, diciamo, in borsa per capirci, cioè di giocare nella sfera finanziaria. il problema è la struttura produttiva di per sé allora, quando si parla di stagnazione si parla di questa cioè della struttura produttiva quella, diciamo l'economia a base reale e si mette in discussione il fatto che ci sia la possibilità di ripartire alla grande cioè di ripartire con i ritmi i tassi di sviluppo del passato questo è il punto diciamo. Oh, poi questa è una persona che parla cioè, ci sono delle altre analisi però Sono primi segnali però mi sembrava importante sottolinearlo perché personalmente, cioè almeno nei limiti in cui io riesco a capire qualcosa, eh, sono abbastanza convinto che questo tipo di analisi è molto seria, cioè identifica un problema perché eh, gli investimenti sono calati, perché il tasso di innovazione secondo me è abbastanza rallentato. perché non ci sono eh, come dire, grosse prospettive di salti tecnologici eccetera, eccetera. quindi è proprio una come dire, debolezza strutturale del sistema che si sta mh, diciamo, manifestando se poi uno dovesse fare un'analisi ancora più eh, come posso dire non cattiva perché qui contro il sistema capitalistico essere cattivi è sempre poco e il problema è che E con ogni probabilità si può interpretare la sfera finanziaria e la espansione della sfera finanziaria come un tentativo della mega macchina, quindi economia base reale e finanza inclusi, cioè insieme, di spostare i profitti e l'accumulazione di capitale nella sfera finanziaria, cioè una, un qualcosa di voluto. perché non c'erano le occasioni di investimento sufficienti e via dicendo e quindi, so è sì, sì, e quindi spostare eh. la valorizzazione al ciclo DDD d, d. esatto, cioè, esatto. questo è stato il, il discorso base e questo non se ne parla mai in questi termini quindi io mi trovo un po' in difficoltà a certe volte però mi suona abbastanza tenendo conto appunto chi è che si muove nella sfera finanziaria come fanno e via dicendo che lo sto studiando da una decina d'anni I collegamenti con la, con la sfera dell'economia sono molto l'economia a base reale, ci sono, sono funzionali. Il problema è che il depauperamento delle risorse a disposizione delle imprese è stato molto forte, da un lato. Dall'altra parte, tutta tutto il sistema produttivo generale del mondo occidentale sta attraversando una fase che noi in Italia tendiamo a sottovalutare. Cioè la sostituzione sul mercato da parte della Cina e in parte dell'India, in parte de degli altri, Brasile, eccetera. Cioè però la Cina sta eh, diventando il numero uno in una serie di fenomeni che ancora non sono. La Cina è diventata più grossa degli Stati Uniti perché non siamo a questo livello qua. Eh, però ha cominciato a mettere eh, i piedi tut in tutta una serie di settori eh, per cui. un po' perché sono state aiutate dalle multinazionali che ovviamente hanno cominciato a investire in Cina no? Quindi non fregandosene completamente se erano americane o di un altro o di origine americana o di un altro paese no? E quindi anche del destino dei paesi occidentali hanno cominciato a investire nel posto dove il tasso di aumento delle vendite e dei consumi era più alto che in altri paesi Allora tutti questi sono due ordini di eh, quindi tu hai di fronte una struttura produttiva nei paesi occidentali tranne la Cina cioè levando la Cina nei paesi occidentali che è una struttura invecchiata e esposta a questa fase diciamo di sostituzione per capirci cioè di cambiamento anche questo piuttosto strutturale al quale non siamo molto preparati nel senso che finora si è sempre parlato come si va a esportare in Cina, come apriamo un ufficio oppure no, cioè come fosse un giochino, mentre invece dietro c'è un cambiamento dei ruoli a livello del, di un paese e che ha una potenzialità di consumi paurosa è chiaro cioè quindi con delle prospettive in avanti che paesi come gli Stati Uniti non hanno, non hanno più e via dicendo Cioè, quindi, tutta questa parte richiederebbe un lungo discorso, no? Però bisogna cominciare a pensarci. Eh sì, quanto dici poi è a riprova della inadeguatezza per essere buoni delle presunte misure di sostegno decise dal nostro governo, peggio ancora dall'Unione Europea. Mandiamo uno stacco musicale, vi proponiamo il vecchio Lurid, scomparso da... Poche settimane e vi ricordiamo il telefono della radio 06 49 17 50 per chi volesse intervenire. Ritorniamo in onda, 87.9 in FM abbiamo la telefonata di un ascoltatore un ascoltatore abbastanza affessionato se non sbaglio, pronto? Pronto, ciao Ciao, eh, ciao bentornato Pronto? Sì, no dico bentornato, bentornato fai pure bentornato le tue domande ben, Bentornato Alberto finalmente, entro via massima come dire atteso, atteso da, dal sottoscritto da, da un bel po' di tempo spero di non farlo arrabbiare eh, perché come dire Abbiamo come dire, capito che eh, il capitalismo è in crisi da eh, ormai da decenni, sono d'accordo con l'analisi dell'economista americano che ormai viviamo da almeno 15 anni delle parentesi che si susseguono di bolla in bolla, anche se Alberto non è proprio d'accordissimo. Ora, il capitalismo sarà pure in crisi, però non riusciamo a batterlo, proprio non, cioè, almeno per quanto riguarda l'Italia. oppure anche restringendo ancora più i confini, che ne so, a Lazio, a Roma, a Tor Vergata, cioè o a livello anche familiare, cioè non riusciamo neanche, come dire, a costruire un micro comunismo a livello individuale o anche familiare, capace di espellere la, la, la, la prassi capitalista che poi il capitalismo abbiamo capito che era prassi, no? Si adatta al fascismo Alla, alla, alla borghesia al liberalismo insomma dovunque c'è un, un più o meno un regime il capitalismo riesce a, a mettere le radici e a prosperare e quindi insomma è una prassi più che un'ideologia quindi l'unica cosa appunto che io chiedo a, ad Alberto è che sicuramente come dire, a, a, magari non ha una soluzione però ha un respiro più ampio di quanto possa averlo io Ma come riusciamo a questo punto, non da, dal, dal grande verso il piccolo, ma dal piccolo verso il grande, ad espellere il capitalismo dalle nostre vite? Ma c'è anche noi a fare del comunismo una prassi. Ecco. Ciao. Ciao, grazie. Comunque è una domandina un pochino difficile, eh? Io ho capito, Abbi pazienza. Grazie, ciao. ciao. No. Beh, eh. io provo nel senso eh, ti do un pezzo di risposta ovviamente perché la risposta non sarebbe lunga e il discorso è che per esempio in questo momento politicamente cioè se uno volesse veramente fare un'azione tipo quella che stai richiedendo l'obiettivo dovrebbe essere come creiamo posti di lavoro nuovi cioè fuori dalle logiche del sistema capitalistico e questo è un obiettivo che dovrebbe essere per esempio richiesto al sindacato, cioè come si fa a cambiare l'ottica del sindacato per spostarla dalla tutela dei posti di lavoro in astratto e la mancanza di stimolazione dei nuovi posti di lavoro eccetera eccetera, cioè che significa identificare i bisogni, identificare le priorità, identificare i potenziali migliori dell'Italia, no? che certe volte possono essere addirittura l'archeologia o il turismo no? però bisognerebbe vederli come capacità di creare un sistema totalmente slegato, sottratto alle logiche dominanti questo tipo di riflessione eh, c'è poco cioè non c'è nella misura in cui dovrebbe essere affrontato questo è il pezzo di risposta nel senso quello che mi sembra importante dato il tema di stasera è spostare l'attenzione perché se noi continuiamo a pensare che sono dei sistemi eh, astratti, ideologici che si contrappongono eccetera, noi perdiamo di vista il fatto che invece il capitalismo lavora e funziona a livello micro e su quel piano è libero nel senso che nessuno lo ostacola quindi qualunque cosa uno fa per sottrarsi quindi non avere la macchina oppure mangiare di meno oppure mangiare in maniera diversa e sono tutte cose che se fatte a livello critico cioè a livello di massiccio per massiccio 100.000 persone non due no quindi la risposta non è diventare vegetariani il problema è organizzare delle sottrazioni diciamo a largo raggio che possano però dare il segnale che si può avere un'economia diversa da quella capitalistica. Se noi non affrontiamo questo discorso, eh, non, eh, non ne usciamo. Adesso Giangi vuole parlare lui, vai. No, eh, non, non, non le posso fare meno, ma insomma chiedo che, eh, chiaramente un tuo commento, anche. Un altro elemento che magari complica il quadro, ma eh, in una fase di transizione di, di fuoriuscita al capitalismo potrebbe essere molto importante, è il eh, reddito di base universale. Eh, viene chiamato anche in altri modi ma è una misura che sposta l'accento sulla necessità, diciamo il diritto all'esistenza no? e quindi eh, siccome le risorse ci sono non è vero che eh, i soldi non ci sono perché sia nell'economia reale basta vedere… Quanto del bilancio dello Stato è destinato alle grandi opere inutili, quanto è destinato alle spese militari, eh, quanto non si prende per esempio dal, dalle grandi ricchezze, dai grandi patrimoni e se poi ci aggiungiamo l'immensa ricchezza finanziaria... è stato anche calcolato in Francia quanto eh, potrebbe costare in, termini di, mh, in rapporto al prodotto interno lordo una misura del genere tipo universale diciamo dai 18 anni in su per tutti i cittadini e le cittadine eh, equivalebbe circa 5 punti del PIL quindi una cifra grossa ma non insostenibile ecco questa cosa qui mh, secondo me non è in contrasto per esempio con una lotta per lavorare meno lavorare tutti del tipo giornata di lavoro di tre ore per tutti che chiaramente metterebbe in crisi il sistema capitalista eh, però ecco, quest'altro elemento per alcuni non so, il movimento dei precari de, della Mayday, il movimento europeo è una battaglia che anche in altri paesi, a Berlino è arrivata ovviamente bocciata ma è arrivata in Parlamento la discussione del reddito di cittadinanza eh, credo che sia un elemento da tenere in considerazione <coughs> eh, o no però posso, scusami Solo una battuta, per sono d'accordo con una variante. Abbiamo mai pensato che un reddito di cittadinanza, anche non è stesso a tutti, parziale, quindi non senza farsi bloccare dal discorso della spesa? Non so se è chiaro, perché basterebbe iniziare e poi dopo si allarga. Il problema è quante di queste persone poi sarebbero disposte a lavorare, produrre? soddisfare bisogni essenziali cioè eh, disaccoppiando il meccanismo del lavoro da quello della retribuzione cioè tu campi con eh, il reddito di cittadinanza però destini il tuo tempo a cominciare a mettere in piedi delle alternative questo finora che io sappia non è stato discusso in questi termini perché tutti hanno paura a, a mettere in discussione di fatto la logica del sistema adesso insisto non sono cose da discutere così al volo eccetera dico però pensiamoci perché se il dibattito inizia sul serio si riesce ad arrivare non dico in Parlamento ma insomma a fare delle proposte eh, fa la differenza questa variante di cui sto parlando perché è strutturale cioè fa sì che non è che la gente che si tranquillizza perché c'è quel minimo assicurato c'è un minimo assicurato per poter fare quello che desidera fare e quindi potrebbe scegliere il lavoro che gli piace sul serio e potrebbe eccetera è, è, è eccetera però significa eh, minare alle basi il meccanismo allora adesso proviamo a riprendere facciamo un'altra un pausa, breve, breve pausa eh, come Perché, vuoi, sì. eh sì così visto che eh, c'è stata la telefonata e poi andiamo senza più interruzione eh, questi che vi facciamo ascoltare sono i eh, crim A tra poco Radio 87.9 Entropia Massima Taters in the jam John Parsons color in the sky Water in a fountain Doesn't get me very high be Dick and but making out with Captain Blight So you know what you know in your head Will you, won't you, do you, don't you know when a head's dead What a bring down Little Eaterloo is growing, Amstead's in the north wearing daisies since the 24 Where's it gonna when there's one more coming for And you know what you know in your head Well you want you do you don't you wanna go to bed What bring down Adesso vado un po' più veloce. Comunque, eh, l'altro tipo di elemento importante è questo. Eh, ci sono stati due tentativi, cioè eh, di fare un'analisi di quanto è costato nel recente passato, recentissimo passato creare un posto di lavoro nel settore pubblico, con le varie leggi che sono state fatte. La cifra che viene fuori è paurosa. non è fisso, cioè non è garantito eccetera eccetera secondo passaggio questo è proprio il dibattito di questi ultimissimi mesi cioè dopo l'estate è, è stato presentato dal governo Letta questo bonus che era per le imprese che diciamo, accettavano di uh, dare lavoro a delle categorie di giovani particolarmente eh, depressi e particolarmente sfigati, nel senso che dovevano avere moglie, essere disoccupati da parecchio, non aver finito le scuole, cioè proprio casi umani drammatici. non essere quasi morti. <ride> sì, e però a quel punto gli si offriva questo bonus il problema è che avevano parlato di 200.000 di questi posti che il governo si è messo su questo piano hanno fissato la cifra a disposizione il problema è che essi aspettavano e c'erano una serie di, come posso dire, di aggiustamenti previsti perché si aspettavano una valanga di richieste da parte delle imprese e dei giovani che potevano essere accettati e i risultati sono stati modestissimi cioè non sono stati ancora assorbiti i soldi stanziati cioè il minimo che era stanziato per l'anno in corso cioè 13.000 posti per capirci rispetto a questi famosi 200.000 in tre anni no? allora è ovvio però cioè se ci, uno ci pensa un attimo e conosce come funziona il sistema capitalista perché le imprese per un modesto bonus contributo eccetera Dovrebbero acquistare qualcuno che poi gli rimane sul dorso no? in questa fase, cioè non avendo prospettive di lavoro. Perché anche il singolo imprenditore dobbiamo vederlo questo, no? come funziona. No, non c'è una, una, un empito, una voglia di, sociale, no? E quindi assumono quando. Infatti ci stanno una serie, adesso sono uscite, stanno sui giornali dell'altro ieri, eh, ci cominciano a essere. I dati su che tipo di assunzioni, molte di queste sono state fatte, cioè due terzi della cifra, eh, scusa un tempo, più della metà, sono stati fatti prima del giorno fissato in cui si potevano pre presentare le domande, quindi di fatto il bonus è stato richiesto da chi avrebbe eh, assunto indipendentemente dal bonus. non so se è abbastanza chiaro questo discorso no? Sì sì e poi, poi comunque siamo in un periodo in cui le, le industrie, le aziende che chiudono sono di più di quelle che aprono. E certo no? e quindi, quindi eh, il discorso è che eh, proprio non c'è come dire l'apparato adatto, il momento giusto, le prospettive giuste quindi uno può anche apprezzare lo sforzo fatto dal governo eh, però non tiene conto della, della realtà. Eh, L'altro aspetto di cui volevo parlare questa sera era in questi termini Eh, cioè il io le volevo dirvelo in questi termini, cioè ho assistito a un incontro che è stato organizzato una ventina di giorni fa, qui a Roma, tra Latouche, che è l'esperto mega esperto del, del pensiero della de e Landini, cioè il segretario nazionale dei metalmeccanici. Organizzato da una rivista che si chiama Left e eh, c'era molta attesa, c'è una sala di un centinaio di persone, tutti qualificati, attivi, eccetera. Perché speravano che come dire, due mondi si toccassero. In realtà il contatto non c'è stato. Cioè, la Tusch ha riveduto quel discorso che sta facendo ormai da parecchi anni su molti libri e via dicendo c'è bisogna ridurre. le ore di lavoro, la decrescita permette una decisione, una scelta in funzione di una decrescita, cioè di abbandonare lo schema della crescita a tutti i costi e senza limiti e cominciare a eh, come dire, rallentare, a modificare le dinamiche del sistema. Però avendo un'idea chiara, non sono aggiustamenti al margine, come si dice, no? cioè minuscoli, bisogna dovrebbe esserci una decisione una scelta verso un quadro completamente diverso ah, una volta accettata l'idea del cambiamento del modello radicale, non subito cioè anche graduale però l'idea del cambio dovrebbe essere immediata è chiaro che il tempo di lavoro cambia completamente di ruolo, cioè non è lo stesso ruolo che ha all'interno del sistema dominante, quindi ha fatto il suo discorso Landini a sua volta invece ha fatto un intervento devo dire estremamente bello nel senso entusiasmante nei, eh, difesa del eh, valore del lavoro cioè eh, il lavoro è l'essere umano l'essere umano per avere la sua dignità deve avere un lavoro tutti devono avere un lavoro eccetera eccetera cioè ha fatto eh, in maniera molto appassionata ha difeso questo schema ma quale il lavoro? Il lavoro salariato? Eh, punto Cioè questo <ride> discorso eh, non è stato affrontato perché i due poi ci sono stati gli interventi che non erano non, non, non è, il moderatore secondo me non, ha, non è riuscito a portarli sul problema e quindi il discorso del che fare come modificare le politiche anche dei sindacati eccetera eccetera non è venuto fuori semplicemente Cioè, si sono contrapposti questi due schemi e nessuno ha parlato di che si fa dei precari nel frattempo, eccetera. Cioè, non si è entrati nel nocciolo della questione. Quindi insomma, io sono rimasto abbastanza male perché. Un'occasione perduta. No, è il titolo di quell'articolo che ti stavo dicendo prima, insomma, no? perché c'erano tutte le condizioni perché poi i due personaggi erano disponibili a parlare, pot avrebbero potuto confrontarsi tranquillo. Non c'era nessuna voglia di fare polemiche inutili, no? È semplicemente che lo snodo essenziale non è stato messo sul tappeto. Allora in questo senso. Una delle riflessioni che bisognerebbe fare in questo momento, per esempio, eh, come si fa a introdurre il fattore eh, ambiente, cioè i danni ambientali, le, pre le previsioni, il clima, i cambiamenti, la necessità di tecnologie completamente diverse, la necessità di posti di lavoro nella ricerca per prepararsi a queste modifiche eh, climatiche pesantissime, eccetera. Cioè, come si fa a introdurre questo tipo di discorso sia a livello chiamiamolo governativo però per esempio a livello del sindacato sarebbe probabilmente più facile sicuramente più facile in un sindacato come quello dei metalmeccanici nel senso che hanno una vicinanza con le strutture produttive molto maggiori di gran parte degli altre, diciamo delle altre eh, sezioni del sindacato allora però questo discorso non passa, cioè questo discorso non viene affrontato e invece è un discorso che dovrebbe essere affrontato dalla struttura sindacale nel senso che dovrebbero cominciare a dire siccome i tumori vengono anche i lavoratori indipendentemente dal lavoro che fanno ma semplicemente perché le, le particelle che sono sospese nell'aria fanno venire i tumori che è il motivo per cui stiamo con le targhe alterne in questi giorni bisogna capire perché ci stanno queste particelle perché non si riesce a modificare la composizione dell'aria ma questo dovrebbe essere una, una, eh, come dire, una preoccupazione per, in particolare del sindacato non perché il sindacato eh, deve assumere questi ruoli strani eccetera, eccetera, ma perché è cambiata la situazione cioè il danneggiamento non e lo sfruttamento non avviene soltanto davanti alla pressa nei lavori usuranti eccetera ma avviene Durante tutta la giornata. Beh, noi allora... in Italia abbiamo una città in cui questa contraddizione è al culmine, Taranto. Ah, sì, ma lì, vabbè, lì poi. Taranto è una delle città, perché sono 44 le città che sono nella condizione di Taranto. E noi... forse, Taranto Prego? Forse, forse Taranto sta un po' peggio? Sì, insomma, <ride> sì. mi sembra una nobile gara questa, <ride> però sono 44 e non sono tutte le città dove. Ciò sto parlando soltanto delle città per le quali c'è lo studio, nel senso che hanno fatto le ricerche, c'è tutto documentato e si sa che tipo di danno è stato regato Allora, eh, questo richiede una specie di salto qualitativo. Eh, particolarmente perché non significa occuparsi delle aziende o la, la gestione tanto demuta significa darsi un ruolo politico adeguato a quelle che sono diciamo le pressioni dei tempi le pressioni delle persone e via dicendo e allora in questa, questo tipo di meccanismo mettere la testa sotto la sabbia non serve perché poi scoppia, scoppia in mano a quelli che vengono ritenuti politicamente responsabili Allora, questo è, anche qua serve una maturazione, perché non, non è possibile accettare il fatto che 8.000 operai chiedono di poter tornare a farsi inquinare, a farsi massacrare solo per non perdere il lavoro, perché questo è successo a Taranto e succede regolarmente in tutte le fabbriche le più inquinanti, quindi è lì che scatta poi la contraddizione e poi si pagano dei costi terribili. in termini strettamente politici perché non possiamo anticipare questa contraddizione e scioglierla il più rapidamente possibile cioè quindi il discorso dell'occupazione da un lato e del meccanismo del, delle variazioni ambientali deve essere fatto in questi termini, tenendo conto, fra l'altro e questo per tornare all'inizio è che per fare le variazioni all'interno della struttura produttiva per modificare i servizi, i servizi di intervento, la protezione del territorio urbano, la protezione del territorio agricolo, la, la, eh, diciamo la bonifica dei territori particolarmente inquinati, sono un sacco di posti di lavoro che bisogna cominciare a fare il più rapidamente possibile tenendo conto che a livello internazionale queste scadenze vengono indicate ma poi sono gli stati che li devono fare sono le strutture politiche che devono reagire cioè il settore pubblico perché certo non lo fa un'azienda privata certamente il, la però attento anche lì guardate che scusami il problema è che è cambiata la situazione le aziende stanno cominciando a fare il risparmio energetico per motivi di soldi non c'è dubbio perché aumentano i profitti certo però cominciano a incidere sui consumi di energia fossile e questo deve essere spinto deve essere agevolato deve essere capito e deve essere fatto alle nostre condizioni e non alle condizioni del capitale cioè c'è un fattore nuovo di cui bisogna secondo me tenere conto che è un fattore molto preoccupante molto grave sono i ragazzini che c'hanno i tumori adesso, da dieci anni a questa parte cioè non, so, non sono esposti alle presse o ai lavori in fabbrica al siderurgico eccetera sono i ragazzini che stanno respirano e però respirando dove vivono succedono queste cose allora questo richiede una riflessione molto approfondita che però si, come vedi si lega poi al discorso del quanto tempo c'è perché i tempi dell'ambiente sono drammaticamente veloci e mentre la nuova occupazione non sarà così prendiamo proprio il minimo dei dati che ho citato prima però non ci sarà per parecchi anni quindi noi ci mettiamo a discutere se sono 63 o 18 come l'ultima rilevazione cioè però sono un po' un po' per dire parecchi quindi bisognerebbe cominciare subito a modificare questa maniera di affrontare il problema Dunque, eh, temi molto pesanti eh, nel senso di importanti, eh, non credo noiosi perché sono di drammatica attualità, penso che attraversino la vita di tutte e tutti noi. Eh, quindi li abbiamo buttati là. Alberto ha fatto delle riflessioni eh, importanti, stimolanti. Ovviamente il discorso non può essere chiuso qui, eh, però speriamo di. aver eh, dato un contributo valido insomma alla riflessione e eh, speriamo poi anche all'azione concreta. Eh, questa è Onda Rossa. Entropia Massima eh, chiude per qualche settimana le proprie trasmissioni. Eh, avremmo dovuto fare la seconda trasmissione sul disastro di Fukushima eh, lunedì 23. ma eh, poiché corrisponde con un'iniziativa a sostegno di Radio Onda Rossa che si svolgerà al Teatro Valle Occupato lunedì 23 e ovviamente andremo tutti e tutte eh, al Valle e quindi la eh, trasmissione non ci sarà, ci risentiremo il 13 di gennaio eh, poiché il primo lunedì è il 6, la Befana e quindi facciamo festa anche noi. E, e quindi niente, buone feste e speriamo di vedervi sia eh, la sera del 23 al Valle Occupato che eh, la sera del 31 per il consueto Capodanno con Radio Onda Rossa. Buon ascolto sempre sugli 87 e 9 in FM.